Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd berkata penulis kitab Arkanul Islam di dalam risalahnya Lil Islami Arkanun Khamsah La yumkino li ahadin ayyadina bihi illa min khilalihah Wahyia, asshahadatan, salat, zakat, puasa, dan haji. Islam ini, agama Islam ini memiliki lima rukun, yang mana seseorang tidak akan dapat beragama kecuali dengan melaksanakan lima rukun tersebut. Wahyia dan rukun-rukun tersebut adalah asshahadatan, dua kalimat syahadat, salat, zakat puasa dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu al al al awal syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak dia, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa taala <coughs> makna syahadat alla ilaha illallah Maksud atau makna dari syahadat La ilaha illallah adalah Ay la ma'buda bihaqin fil ardi Wala fis samai illallah wahda Yaitu tidak ada sesembahan yang Hak yang benar di bumi Maupun di langit Selain Allah subhanahu wa ta'ala saja La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Wa la niddalah tidak ada tandingan baginya. Walau walau adalah dan tidak ada pula anak bagi Allah subhanahuwataala. Walau sahibah, aisyauja lah. Tidak ada pula istri atau pasangan bagi Allah subhanahuwataala. Fahuwal ilahul hakq dan ia adalah ilah yang hak, sesembahan yang hak. Bokulul ilahin koyruhu batalil dan setiap ilah selain Allah subhanahuwataala, setiap sesembahan selain Allah subhanahuwataala maka itu adalah kesembahan yang batil wa hadha ma yutlaqu alaihi aqidatu at dan inilah yang dinamakan dengan atidatu at-tauhid wa yadhhar hadha al-ma'na surat al-quran dan makna ini telah dijelaskan dalam surat yaitu surat yang termasuk surat yang terpendek dalam al-quran Ha min azamiya, walaupun demikian Walaupun surat ini adalah Surat yang terpendek Atau termasuk surat yang terpendek Dalam Al-Quran Akan tetapi surat ini termasuk Yang teragung dalam Al-Quran Haythu <tutuk> yaqulullahu ta'ala yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kulhuwa Allahu ahad Katakanlah bahwasannya Allah Yang ahad yang esa <tut> Allahu samad lah, Allah lah tempat meminta segala sesuatu lam yalid wa lam yulad dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan wa lam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha esa ay kullu ya muhammad liman yasaluna anwasfi rabbik yaitu katakanlah wahai muhammad bagi siapa-siapa kepada siapa-siapa yang menanyakan tentang robmu tentang robmu bahwasanya Allah الذي Subhanahu wa taala adalah yang kalian ketahui dan yang kalian akui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan Allah jugalah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian Allahu ahad wa huwa wahidun mutawahhadun bil uluhiyah la yusyaraku fiha dan Allahu Ahad Allah yang Maha Esa Allah adalah yang Maha satu di dalam peribadatan dalam i, peribadatan hamba-hambanya la syariku fiha dan tidak disekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan di dalam peribadatan tersebut Allahus Samad wa huwal ladzi yusmadu wa yahtaju ilaihi wa yahtaju ilaihi wa kullu makhluqin wa la yastaghnan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah tempat meminta Semua semua Membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua makhluk Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wala yustaghna'an Gak mungkin seorang bisa berlepas diri Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wahuwa lghani'u anhum Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak membutuhkan Makhluk-makhluknya Lam ya Liannahu la yujanas Allah subhanahu wa ta'ala Lam yalid tidak beranak, Karena tidak ada Yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hatta yakuna lahu min jinsihi sahibah Fayatawalada Wa qaddalla Ala hadhal makna Bi qawlihi Anna yakunu lahu waladu Walam takun lahu sahibah dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak juga memiliki istri atau pasangan sehingga mereka bisa sehingga dengan istri tersebut datanglah seorang anak dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak sedangkan ia tidak memiliki istri? Walam yulad karena kullu mauludin muhdats wa Allah Subhanahu wa taala tidak pula diperanakkan karena setiap anak, setiap kullu maulud, setiap yang terlahir itu adalah muhdats, sesuatu yang baru dan memiliki tubuh. Wahyu, wahyu kudim, la awal, li wujudnya, وليس بجسم. Dan Allah Subhanahu wa Taala itu adalah yang pertama, yang maha awal, pertama, yang pertama kali ada, bukan sebiji sem, dan tidak pula berbentuk segak sesuatu. Kalimnya kurlahu kufuan ahad, dan tidak ada pula Suatu yang tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha Esa. Walam yukafihu ahad. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. lam yumaathiluhu wa la ahad. Ai tidak ada belum ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula ada yang bersekutu dan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha Esa.